Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Al-Lati Avsal Rasulahu Bilhuda wa Dini Al-Hakq Liyuzhirah Al-Dini Kulihi Wakafar Bilhah Shahidah Ashahad An-La ilaha In Allah La shaheek Laha Wa Ashahad An-Muhammad al Wa Rasuluh Al-Lati Malah اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاي ايها المسلمون اوصيكم وانفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wal-kanuzun nafsum ma qad lamat digad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun surah samad Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah Jumat rahimakumullah Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu di hari yang agung ini, hari terbaik yang pernah disirami matahari, Khairul Yaumitol Aat alaihi Shams Yaumun Jum'ah, hari terbaik yang pernah disirami matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jum'ah ini hadis Bukhari Kenapa hari Jum'at hari terbaik? Beberapa alasan Nabi Muhammad SAW Fihi Adam. Hari Jumat ini Nabi Adam diciptakan Ini penting karena ada orang yang membantah Mengatakan hari itu tidak jadi mulia Gara-gara lahirnya seseorang Seperti maulid Nabi Tidak mulia itu walaupun hari Nabi lahir Ini omong mulutnya saja Melawan hadis Nabi Sedangkan Nabi Adam saja yang Kalah baik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hari jadinya Nabi Adam itu disebut hari terbaik. Khairul Yaumi kata Nabi. Fi khuliqa Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi Hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi hari turunnya Nabi Adam ke bumi, hari terbaik. Dan di hadis yang lain nabi mengatakan, "Wa fihi nabi ada wafat hari Jumat. Kadang-kadang kita enggak ngaji ya salah-salah ngomong, menyebarkan opini. Ini sebentar lagi Maulid Nabi akan disebarkan opini bahwa memperingati Maulid Nabi bid'ah masuk neraka Jahannam. Padahal Nabi sendiri memperingati hari lahirnya setiap hari Senin Nabi tidak pernah tidak puasa Setiap Senin puasa semenjak dilantik jadi Nabi. Mengherankan sahabat Sahabat bertanya sukilat Nabi Al-Sawmin Izmin Ini hadis hadis Muslim Ada apa dengan hari Senin ya Nabi kok? Bagi darosul tiap hari hari Senin puasa terus umur hidup Nabi menjawab dengan ringkas Tepat mudah dipahami, tidak perlu dibelintir Tolak Nabi menjawab. Tatkala Yawun Wulitufi, itu hari senin hari maunetku. Hari senin itu hari aku dilahirkan. Monday is my birthday. Maka aku hormati, aku bersyukur, syukur, tidak bersyukur pada Allah dengan kuasa tiap hari. Lahirku itu hari senin. Karena itu hari istimewa di sisi Nabi itu وَبَيْتُ فِيْهِيَةُ dilantih dari Nabi hadis-senin وَأُنْزِلَا إِلَيَا Quran diturunkan Qur'an Nuzul Qur'an Nabi peringati Nuzul Qur'an itu malam Senin ini hadis yang satu khori yang satu muslim <tuh> Alhamdulillah hari Jum'at ini kita dikumpulkan di masjid melaksanakan faktur solat Jum'at sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat seluruh hidup hanya Syiah saja yang tidak mengatakan Jum'at itu wajib Sehingga tidak heran Di Teheran satu tempat Jum'at saja Di Universitas Besar Seheran, Imamnya dalam lobal Masjid-masjid al-Sunnah 12 juta orang di Teheran tidak boleh berdiri untuk melaksanakan Jum'at Terpaksa Jum'at oleh orang-orang ahli Sunnah Dibuat di kedutaan Republik Indonesia Dan di kantor kedutaan Saudi Arabia ini penting Supaya kita jangan membela Orang yang sudah sesat Akhirat lama dan abadi Dunia sebentar. Jangan gantikan akidah dan iman kita Masuk dalam aliran sesat Sial 50-60 tahun mati, Sial Karena akhirat akan selama-lamanya Dan abadi Kalau akidah rusak, selama-lamanya sengsara abadi dalam neraka jahannam. Rukun iman kita enam, rukun iman syiah lima, rukun Islam kita enam, rukun Islam kita lima, rukun Islam syiah lima. Tetapi tidak sama. Mereka tidak ada syahadat dalam rukun Islamnya. Sebab syahadat mereka tidak bukan lima. Dan mereka sholatnya tiga waktu, bukan lima waktu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dan diazankan oleh Sayyid Nabila Selama Nabi Masyid itu Lima kali azan di Masjid Nabawi Surah Ustaz yang mulia Surah wassalam kita sampaikan untuk bagi Rasulullah SAW Hari ini Kita ingin Mengingat-ingat untuk buat bekal akhiran Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Menerintahkan kita untuk membuat bekal akhiran Allah berfirman Surah Al-Hashar Ayat 18 Ya ayuhan natila amanu ai kamu yang beriman jinka kamu manusia kah kamu asal beriman kamu dipanggil dengan ayat ini Ittaqullah <San> bertakwalah kamu hai orang beriman hai jin yang beriman kepada Allah Setelah bertakwa perintahkan pakai Allah akbar wa tanzur nafsun ma qad hendaklah tiap-tiap diri Mem melihat dan mempersiapkan Waspada Untuk membuat persiapan Akan bekalnya Di hari yang akan datang Bekal esok Para ulama al-tapsir mengatakan Bekal esok itu Lihat itu maksudnya akhirat Manusia pintar sekali mengevalu Mengevaluasi diri Menghisap diri Jika urusan dunia Tahun lalu saya belum punya rumah Tahun ini sudah punya rumah Tahun lalu gaji maji buat juta Sekarang sudah 5 juta Tahun lalu saya masih punya sepeda motor Sekarang sudah punya mobil Tahun depan saya akan beli mobil lebih mewah Untuk dunia luar biasa Pintar sekali Tapi untuk urusan akhirat Jahil Dan lalai Sudah 50 tahun umur saya Solat saya masih belum beres Tidak teringat sudah 50 tahun umur saya, alif batas saya tidak kenal, muta huruf. Sudah 50 tahun umur saya, saya masuk juga bakhil, pelik. Kalau hari Jumat jumpa masjid ini dua ribu terasa besar memang, tapi kalau ke mall secangkir cappuccino nggak cukup, doh bu. Kalau kita hanya nyumbang 20 ribu setiap Jumat Selain itu tidak nyumbang Kalau kita hanya nyumbang seribu Lebih parah lagi Sekarang ini masih ada nyumbang seribu Masjidnya pakai karpet Yang dipasangin, ada yang pakai lagi. Lutuh gratis Nyumbang seribu Kalau satu kali Jumat seribu 52 kali Jumat baru 52 ribu setahun 10 tahun 520 ribu Tontonan WC saja tidak bisa dipulihnya 10 tahun, beli satu tahun Kelalan WC, tidak cukup belinya Bagaimana mau dapat surga Di, di akhirat sana Bagaimana Masjid TNK hari Jumat tidak nyumbah Miskin Beri pulsa bisa Satu bulan bisa 400 ribu Mis pulsa 200 ribu Di rokok bisa Satu hari 15 ribu Setelah 6 juta, bisa Inilah untuk akhirnya Ibu sendiri pun rela dia Ibunya tidak makan Dibiarkan dia ibunya melarang Bapaknya sendiri tidak ya dia urus Lebih parah dari orang Cina Yang tidak Islam Orang Cina yang tidak Islam Masih diurus dia ibunya Taruhnya di panti jompo, dibayarnya tiap bulan Orang Islam hari ini ibunya sudah umur 50-60 tahun masih jual tape. Sambut membiarkan ibunya sudah umur 60-70 tahun masih jual tape. Apa yang dia pikirkan -pikir dalam dunia ini? Nafsu tidak pernah cukup. Rasulullah menjelaskan, nafsu tidak pernah puas. Jika seorang mau memenuhi nafsunya, dia punya satu gunung emas, masih kurang Dia mau dua gunung emas Sudah punya dua gunung emas, dia mau tujuh gunung emas Sudah punya tujuh gunung emas Dia mau seluruh dunia dia punya Sampai dimasukkan dalam tanah Diinjek-injek, disumpet Mulutnya sama tanah, mati Diinjek-injek, baru berhenti nafsu Kalau belum mati Jangan harap, masih terus mau saja Akhirnya lupa Padahal Allah katakan Wala'al akhiratuh hayu Wala'a kabinan bura' Akhirat lebih baik dari dunia. Menang akhirat tu heilu Itu akhirat lebih baik lagi lebih kekal. Oleh kerana itulah Allah ingatkan, Hai hey kamu yang beriman bertakwalah kamu pada Allah. hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan kehidupannya yang abadi di akhirat. Bertakwalah dan bertakwalah kamu pada Allah. Ini ayat ajaib. Satu ayat dua kali berintakan Allah. Kamu menerima, bertakwalah kamu Bikin persiapan untuk akhiratmu Dan bertakwalah kamu kepada Allah Dua kali Allah bilang bertakwa ini, Nggak main-mainlah ayat ini Hampir nggak ada ayat lain Dua kali dalam satu ayat Memeritakan bertakwa. Tapi untuk persiapan akhirat Dua kali Allah bilang Hei, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah Dua kali Kenapa? Karena memang manusia Nggak takut mati kalau mau mati si takut tapi begitu berlalu maut dia kembali lalai kepada Allah kalau lupa bunyi doanya khusyuk ya Allah selamatkan aku ya Allah udah selamat enggak sempat juga pelit juga nasiat juga tidak mau mempersiapkan diri untuk mati al-karis mandalan nafsuhu fi Nabi dalam hadisnya orang cerdas adalah orang yang sanggup menguasai nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Sementara orang yang bodoh kata Nabi, man tadana nafsuhu. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, semua mau dipuaskan di dunia. Kemudian apa? Bagaimana Mabak dan mau Berangan-angan pulang masuk surga Solat malas Puasa tidak Bersinah rajin Mabuk suka Menyolong mencuri hobi Sedekah pelit Mati Mimpi masuk surga Gak tahu diri itu Surga itu tidak untuk orang yang Yang angan-angan Surga itu melintas dirimu takin Disediakan Allah untuk orang Yang bertakwa saja Maka dua kali ayat ini menurut Wattakullah, Wattakullah Kenapa? Karena umid takrim, umid takrim Syurga itu hanya disediakan Allah Untuk orang bertakwa saja Innallaha khabirun Bima ca'lalun, sesungguhnya Allah Maha mengintai semua Perbuatan yang kamu buat Walatakulukan ladhi Nanasudlaha Fa'ansahum alfusahum Jangan kau jadikan dirimu Seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Dan Allah melupakan mereka membuat diri mereka lupa Bahkan pada diri-diri sendiri mereka lupa Sanggup main judi tiga hari tiga malam enggak ingat mandi Sanggup selingkuh Dengan selingkuhannya bertahun-tahun enggak ingat anak Sanggup menipu istri Tentang uang gajinya Untuk selingkuhannya bertahun-tahun Tuhan ini enggak saner. Mula ikahul fasikun mereka seperti ini orang durhaka di sisi Allah Subhanahu Wataala. Naya stawi ashabul lah. nar tidaklah sama penghuni neraka. Wa ashabul jannah dengan penghuni surga. Ashabul jannah di faizun penghuni surga adalah orang-orang yang sukses berhasil lolos dari godaan setan dan godaan nafsu ketika hidup di dunia. Arti sebaliknya dari ayat ini, sementara orang-orang berhak adalah orang yang mengikuti nafsu dan mengikuti langkah setan. Jangan harap ada surga kataku. Orang selalu berkila, ah, kiai ini, ini macam biasa ada yang punya surga. Ini ayat turan yang bilang bukan kiai yang bilang. ulama yang bilang jangan lawan dengan nabsulu karena dikubur hari pertama kau mati kau sudah berjerit-jerit menyesal minta pulang ke dunia untuk beramal Orang soleh orang-orang durhaka di hari kiamat masih seperti- seperti nangis mengek-engek minta dipulangkan ke dunia padahal dunia sudah dihancurkan dunia sudah nggak ada sudah sampai hari kiamat Walau taro idhil mujrimu nanakisu mu'uzihim inda rabbihim. Kalau lah kau lihat, bagaimana nasib orang-orang yang penuh dosa di hari kiamat. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah, setunduk-tunduknya, sampai jalan dengan muka. Tuhan kami kami sudah lihat nasib orang-orang durhaka -orang kami sudah dengar bahawa firman firmanmu dalam Quran betul fajr ulangkanlah kami ke dunia makmum sholehah kami akan beramal sholeh seumur hidup dalam kehidupan berikutnya itu kalau diizinkan Tuhan inna mu sesungguhnya kami hari ini telah yakin tapi mau pulang ke mana? Dunia sudah kiamat. Tidak ada kembali lagi ke dunia. Dunia sudah dihancurkan, lemburkan. Tidak ada lagi dunia. Tetapi yang paling sial adalah diceritakan dalam satu. Hari. Seandainya orang-orang berdosa itu dipulangkan ke dunia. Pasti mereka akan kembali berbuat dosa yang sama. <tuh> Sulit saya memahamkannya. Dulu waktu saya masih di bedan saya mengajarkan tafsir Sulit saya memahamkannya Apa iya Orang sudah disiksa di akhirat begitu Matahari jajamkan di atas kepala Bumi yang baru diganti Di padang masyarakat dengan tembaga Orang berenang-renang di lautan keringatnya Karena jahatnya waktu di dunia Direbus di lautan keringatnya yang mendidih Dia minta pulang Apakah setelah pulang Dia akan kembali menjadi jahat nanti tak mungkin Allah salah ini firman Allah Tapi akal sulit memahamkan Graham. Secara kewajiban kita mesti yakin Mesti orang burhata Kalian pulangkan kembali burhata Tapi akal susah memahamkannya Apa iya? Satu hari Allah perlihatkan kepada kami Satu orang yang rajin merokok Merokok berat Sakit jantung kolonel Penyempitan pembuluh nadi. Dia menjerit-jerit sakit Di bawah rumah sakit Kata dokter ini penyempitan bumbung, bumbung nanti, Karena banyak merokok dan minum kopi Seperti ayam dipotong hidup-hidup Sakit yang bukan main Dia menjerit-jerit disuntik ngorupin, masih sakit Dia bilang apa? Ya dokter, saya sumpah demi Allah Saya tidak akan sentuh lagi rokok Kalau saya sembuh Dua minggu kemudian dia sembuh Sembunyi-sembunyi, dia merokok lagi Betul kata Allah Waktu sakit tak tobat bukan main. Sudah semua ya, dia jahat dan Allah tidak akan dusta dengan ayat Tuhan, dengan Firman-Nya. Patutlah Allah swt memberikan ganjaran luar biasa bagi orang yang soleh. Orang soleh 60 tahun di dunia masuk surga abadi selama-lama, lama-lamanya lama, di akhirat. Sementara orang durhaka kaper di dunia 60 tahun masuk neraka orang kaper selama-lama, lamanya di akhirat. Ada orang yang bertanya Apakah Allah adil 60 tahun kafir kok di selama-lamanya Harusnya 60 tahun juga 60 tahun jadi orang sore kok selama-lamanya di surga Harusnya 60 tahun juga Guru saya menjelaskan Seandainya orang kafir itu dihidupkan 6 juta tahun Tetap saja dia akan kafir selama 6 juta tahun Buktinya orang nabimu umannya itu dipanjangkan umurnya sampai 900 tahun Kampir aja 900 tahun Yang beriman, beriman saja sampai mati Sudah terbukti loh Itulah Allah semata lama adil Maka ingat ayat ini dua kali bertakwalah kamu, bertakolah kamu Takutlah kamu sama Allah, takutlah kamu sama Allah Kesimpulan khutbah yang disingkati Mari kita jaga akidah kita dari aliran sesat. Di Indonesia kata Madin Sulamah tercatat sudah tiga ratusan lebih aliran sesat di Indonesia. Jangan kita mau menggantikan umur kita yang pendek ini dengan mengikuti aliran sesat. Yang kedua kita siapkan amal kita. Allah nggak minta banyak banyak, kalau bisa sepersepuluh saja untuk agama sudah selamat dunia akhir. Allah berfirman dalam Quran Al-Amman, "Man jara bil hasanah fada'uhu ashal tanzila." Ah. Coba satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat. Seandainya gaji kita 10% untuk agama. Waktu kita seper 10, setengah jam untuk agama. Pemikiran kita seper 10 untuk agama. Insyaallah kita sudah selamat di akhirat. Tapi hari ini dengan sombong manusia mengatakan, Kita ini harus seimbang dunia akhirat." 50-50 Seper sepuluh saja tidak mampu 50-50 oh, Seper sepuluh saja tidak bisa Satu hari 24 jam 1440 menit Sholat cuma 40 menit Puasa cuma sekali setahun Itu pun setengah hari aja. Siang aja malam tidak Seper 24 dalam setahun Seakan cuma dua setengah persen Seper 40 Apa yang dimiliki 50 Sepersepuluh saja kita mau bantu agama sudah selamat, syukur syukur bisa lebih. Semoga yang singkat ini menghormat kepada diri Khutib dan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillahikur Rasulillahirohmihi Bismillahirrahmanirrahim. WadaAllahu Ladinamanu Umiusarihati, Lhamun Mafrirotu WaJulo Alasim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman dari para nabi soleh. Mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallahu Amin. Al Qur'anil Azzim. Manfa'li wa iyaqul bima fihi bilan ayat wa dzikrul hakim. Ataqbil minni wa minku tida'watahu innahu as-sabi'ul arhid. Fasdal innahu Innahu alaful roh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen الذي خalq الإنسان في أحسن تقريب ثم ردناه أسفر سافرين إلا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحة فلاهم أجل غير ممن أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد العظيم ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صالح على نبي محمد وعلى أهله وصحبه Ama bagh tuh, ya ayuhan muslimun, musikum wahinya ya mintak wahyu, fakad faza mutakum. Allah taala fi kitabnya yang kareem. Amin bil Allah min ash-shaitan al rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaha malaikatuhu yusubuun al nabi. Ya ayuhan nabi, mana yusubuun alaih, bissalimu Allahumma salli wa sallim ala ala ala ala nabi'i l-kari'i Sayyidina wa nabi'ina wa habibina wa shafi'ina wa dhukhina wa mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ad-im'ayin Wa rautiallahu ta'baraka wa ta'ala Kulisuhamati Rasulullah iya jima'in Wa man tabi'ahum biihsan inilah yawmitteen Allahumma ufiri al-muslimina wal-muslima Wal-mibilina wal-mubilina Al-ahiyai minum wal-anwan Innaka sabi'un qaribun muji'i muda'ar al-Hajjad Allah mansurlah faidna khairon nasidin wahdina ilah sumud al salam. Dinsunnat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mansur yang melayan Muslimin dan Muslimat dan umat ini dan umat lain arfudimakar. Khususlah di Lebanon dan Suriah. Rasulullah katakanlah kepada kaum yang zalim dan kafir. Astagfirullah faidna Inna Allah ya'ummu bil adli wa ihsan, wahidah idul Qur'an, wajah al fashshah, iwan mukarib al buz. Yaizu kum, laa kum ta'zakarun. Fadzulah al aqibiyat kum, wazkub, washkuruhu al niamiyatikum. Waladzimu